Karibu tena mpenzi mtazamaji wa channel Pendo yani ya ni Marifa Katika makala leo tunawaletea sehemu ya pili ya mambo 21 kumuhusu mnyama twiga. Msimulizi wako ni mimi Aadha daima. Tukianza na jambo la kwanza, twiga ni mamalia mrefu zaidi duniani. Miguu ya pekee ni marefu kuliko ya wanadamu wengi na ina urefu wa kama futisita 6 hivi. Jambo la pili, umewatuiga unaurefu wa nchi 40. Na katika viumbe hai wote twiga anashikana batatu kwa kuwa na umume zaidi duniani. Jambo la tatu. Shingo ya twiga fupi sana kufikia ardhini kamana kiu inapaswa kuineeza miguu yake mbele au kupiga magoti ili kufikia ardhi na kuweza kunywa maji Jambo la nne twiga anaitaji kunywa maji mara moja tu baada ya siku chache maji yao mengi hutokana na mimea yote wanayokula jambo la tano. Twiga hutumia karibia maisha yao yote kusimama hata na kuzaa wakiwa wamesimama. Hii ni kutokana na maumbo yao yalivyo. Jambo la sita. Mara baada ya kutoka tumboni mwa mamae ndama wa twiga anaweza kusimama na kutembea baada ya saa moja na ndani ya wiki moja. Huanza kuchukua sampuli mime ya mimea na kula kama afanyavyo mama yake. Jambo la saba. Kuna aina kuu nne za twiga aina ya kwanza ni twiga ya Wa Kimasai anayehamika kwa jina la kikeni kama Twiga Ti Screech. Aina ya pili ni twiga ya wa kaskazini kama T twiga Pardalis kwa lugha ya kigeni, na aina ya tatu ni twiga alihesabiwa, anayefahamika kama Twiga reticulata. na aina ya nne ya mwisho ni twiga wa kusini, jambo la nane. hakuna twiga wawili walio na maumbo sawa. Ngozi zao zenye madoa yenye miundo wa viraka pia hutofautiana kulingana na spishi zao. Twiga wa Masai ni weusi zaidi na mistari ya kahawia katika mabaka yake. Twiga aliyorejeshwa ana mabaka ya kahawia machungwa yaliyotengwa na mistari minene meupe. Vipande vya twiga wa kaskazini na kusini ni kama glasi za rangi. Jambo la 9. Twiga wote wa kiume na wa wana pembe mbili tofauti kwa na nywele zinazoitwa osicones pigewa kiume hutumia pembe zao wa wakati mwingine kupigana na wanaume wengine. Jambo la 10. Twiga anahitaji tu kulala kwa dakika 5 hadi 30 katika kipindi cha masaa 24. Mara nyingi hufikia hilo kwa usingizi wa haraka ambao unaweza kudumu kwa dakika moja au 2 kwa wakati mmoja. Jambo la 11. Je, yeah. unaweza kujaribu kubashiri rangi ya ulimi wa twiga? Rangi yake ni dark blue na sio pink kama ulivyodhania. Wanatoa ndimi zao sana wakati wanapokua malishoni. Hivyo rangi ya pinki isingekuwa rafika kwa kamwe. Rangi nyeusi hutoa ulinzi bora katika jua kali la Afrika. Jambo la 12. Ulimiwa una urefu wa twige unaurefu wa sentimita 45 hadi 50. Twige pia ana silaha za kinywa. Kinywa chao kimefunikwa na papila ngumu kama ya kidole yenye kuikinga na miba mikali. Jambo la 13. Moyo wa twiga una uzani wa karibu kilokumi na ndio moyo mkubwa wa mnyama yoyote wa ardhini. Inahitaji kuwa na nguvu zaidi ya kusukuma litastini za damu kuzunguka mwili wa twiga na njia yote juu ya shingo hiyo ndefu, jambo la kumi nne. Wakati ilhanniwa kwamba twiga hakutoa sauti yoyote, his sasa inajulikana kuwa sio kweli, kwani twiga ya hupiga kelele, kupiga kilele, kuzomea na kutoa sauti kama za filimbi. Na pia sauti ndogo za sauti zaidi yanayoweza kusikika kwa mwinadamu Jambo la 15. Twige hutumia mawasiliano machache sana ambayo yanaweza kusikiwa na wanadamu akina mama mara kwa mara watapiga filimbi kuonya au kupiga simu kwa watoto wao lakini mawasiliano mengi hufanywa kiyolela huku malalamiko na miguno ikiwa chini sana kwa wanadamu kuisikia. Twige pia huwasiliana kupitia msimamo tofauti wa macho na wanatumia macho ya muda mrefu kuonya wanachama wengine wakundi hilo kwa hatari jambo la kuminasita adui mkubwa wa ndama wa twiga ni fisi simba na chui hivyo ndama wengi wa twiga huishi kwa muda mfupi kutokana na hatari ya kuliwa na wanyama hawa wakali na hatari mwituni mara kadhaa twiga wazazi wamekuwa wakiwakinga kwa watoto wao kwa kuwaweka katikati yao au, au kati ya miguu yao basi Fisi Simba au atasubiriem atasubiria mpaka fale wakijisahau na kumwachia na ni hapo ndipo hupita naye moja kwa moja jambo la jina Twiga kwa Kiingereza ni Giraffe na jina hili walipewa viumbe hawa na mfalme wa tawala ya Roma aliyeitwa Julius Kaisari mwaka 46 kabla ya Kristo ambaye alipokea Twiga kama zawadi kutoka Afrika na akafurahi sana Baada ya kuonesha watu wa Roma aliishia kumfanyia twiga huyo kama kitoweo cha simba. Jambo lakumi, Kwa toza twiga zenye urefu wa nchikumi mbili zinaweza kusababisha uharibifu mwingi na zinaweza hata kumuua simba ikiwa ni lazima, Jambo lakumi. Twiga wa kiume na twigeo kike hula sehemu tofauti za mti huo. hii ni kuzuia ushindani kati ya wanaume na wanawake katika jamii yao hiyo, Jambo la ishirini kumuhusu twiga speakers ni ndege ambao hula vimelea auwadudu kwenye miili ya twiga Hali hii ya Winwin -win kwa viumbe vyote huakikisha kwamba ndege hupata chakula na kwamba twiga husaidiwa kuondoa vimelea au wadudu wasiyo hititajika katika mwili wake Jambo la mwisho na moja kumuhusu twiga Twiga anaweza kufikia kasi ya kilomita hamsini kwa mbali mfupi na kilomita hamsini kwa saako umbali mrefu pekee